Hjärtligt välkomna alla nära till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio radio på 88 MHz. Det här programmet sänds för första gången lördagen den 28 november år 2009 mellan klockan 14.00 och 15.00. En första repris går ut söndagen den 29 november mellan klockan 9.00 och 10.00 Och en andra repris torsdagen den 3 december mellan klockan 20.30 och 21.30. Ansvarig utgivare för sändningarna är Arnold Boström. Jag själv heter David Long, och Medelstudion finns även David Bäckist, och även studiotekniker Gorg som vanligt. Vi kommer i det här programmet att komma in på lite opinionsundersökningar och en del rabalder som Mona Salin har orsakat i media. Vi kommer även att komma in på det faktum att det på måndag är en Högtidsdag 30 november Då vi minns Karl den 12 Jag tänkte börja Lite som hastigast I min förra sändning för tre veckor sedan Då du också var med David Så mm. pratade vi ju en del om Gustav den andra Adolf Just med anledning att det var 6 november alldeles dagen dess för innan. Vad vi då inte visste Det var att natten till den 6 november 2009 Så avled en annan Svensk hjälte Weineberg heter han en ålder av 38 år blott. Han dog i sviterna av cancer. Och anledningen till att jag uppmärksammar det här är för att han var tidigare Sverigedemokrat. Han kandiderade till riksdagen år 2002 för Sverigedemokraterna och var suppliant i vår partistyrelse år 2003. År 2004 så var han redaktör för vår medlemstidning SD-bulletinen. Men året därpå, 2005, så lämnade han sitt politiska engagemang för Sverigedemokraterna. Enligt en del uppgifter jag har sett på nätet så skulle det bero på konflikter med den nya partiledningen. Men jag undrar väl om det egentligen är sant. Däremot så ville han nog inte vara bunden till ett partiprogram utan han ville kunna ta ut svängarna lite och jag vet ju för sig också att han klagade på det som han menade var lite grann Sverigedemokraternas högersvängning. Han själv hörde ju till partiets vänsterfalang, i alla fall när det gäller den ekonomiska politiken. Och där kanske jag själv har bidragit lite grann till att han inte var så nöjd med partiet för att det ekonomipolitiska handlingsprogram som vi antog 2004 det var ju jag bland annat som hade skrivit och jag minns faktiskt när jag stod och föredrog programmet inför årsmötet, att Weineberg satt i publiken och såg inte så glad ut. Men jag vet att han inte hade nått emot mig personligen. Vi hade god kontakt och jag är glad att jag hade förmånen att få bekanta mig med honom. Weineberg gjorde sig känd genom bloggen Rakryggad på internet, rakryggad.blogspot.com. Som fortfarande i förmiddags fanns kvar på internet. Den sista postningen gjordes den 24 oktober 2009 med rubriken Storm i ett vattenglas bloggat från Fältskären. Han låg då inne på sjukhuset och bloggade därifrån. Och den postningen var angående Jimmy Åkisons artikel i Aftonbladet som då hade fått väldigt mycket uppmärksamhet. Den här bloggen, rakryggad, hade massor av läsare och kommentarer och han... Jag tillverkade också klistermärken som spreds över landet. Jag såg faktiskt en del av dem här i Stockholm. Det var väldigt eh, träffsäkra sådana. Det kunde till exempel vara en bild på en man med en munkavla över munnen. Och på den där munkaven stod det rasist. Och så var rubriken tyst. Månkulturen tål inte kritik. Och så var det då rakryggad.blogspot.com adressen till hans blogg. Så att den här bloggen höll nästan på att bli lite grann av en egen liten rörelse. De texter som fortfarande finns kvar de stämmer inte nödvändigtvis överens med Sverigedemokraternas politik eftersom Weine var partipolitiskt obunden. Men jag tycker ändå att han som tidigare mycket engagerad Sverigedemokrat förtjänar denna uppmärksamhet. Jag vet också att Weineberg inte ville att vi skulle stanna upp i vår politiska kamp- för att sörja honom utan han ville hellre att vi skulle hedra hans minne genom att stegra kampen ytterligare. Låt oss därför göra så. Jag kommer lite grann att tänka på en del av texten på flygarmonumentet vid Kalaplan här i Stockholm. Där det står citat. Nu efter döden ditt manliga mod äggar oss andra som ännu vandrar på jorden. Slutcitat. Vila i frid, berg. Ja, vi går väl vidare och försöker prata om något lite roligare. Det är så att det har kommit nya opinionsundersökningar. Den senaste var från Synovate Temo och den gav Sverigedemokraterna 4,7 procent. Och det är ganska intressant för att Synovate var faktiskt det enda opinionsinstitut som hittills aldrig gett Sverigedemokraterna mer än 4 procent. 3,9 var högsta resultatet dessförinnan. Men nu fick vi alltså 4,7 och det innebär att i november månad så har samtliga opinionsinstitut gett Sverigedemokraterna över 4%. De två sämsta noteringarna låg på 4,4. Och det är alltså sju olika opinionsinstitut och flera av dem har också eh, satt nya rekord. Till exempel SIFO. Högsta mätningen någonsin i SIFO, 5,8%. Och det är för övrigt också den högsta, det högsta resultatet i eh, en telefonundersökning. SIFO ringer alltså runt till folk och frågar vad de ska rösta på. Sen finns det sådana som Centio och United Minds som helt eller delvis använder sig av webbpaneler, alltså via internet, och de ger högre resultat. 7,2 från Centio, det är den högsta mätningen någonsin. Och naturligtvis fick vi då också det högsta genomsnittsresultatet för november månad. Ta ett genomsnitt av alla gjorda opinionsundersökningar så får demokraterna. 5,4 procent i snitt. Och det är första gången någonsin vi går över 5 procent i genomsnitt. Så det är en mycket rolig läsning för oss. Mm. För andra har det däremot varit en smärre chock. Socialdemokraternas partiledare Mona Salin gick ut i Dagens Nyheter här om häromdagen och försökte öppna för samarbete mellan sitt eget parti Socialdemokraterna och Folkpartiet och Centern. Man konstaterar då att Sverigedemokraterna fick 4,7 procent och är alltså större än Kristdemokraterna som fick 4,1. Vi är också större än Vänsterpartiet som bara fick 4,6. Nästan lika stora som centen som fick 4,9. Och då så försöker då Mona Sahlin ja, skrämma upp folk lite grann. Hon varnar för att det kan bli en politisk katastrof och så vidare. Och eh, att det är absolut nödvändigt att hålla Sverigedemokraterna borta från inflytande. så att, eh, Och så vill hon ju naturligtvis bli statsminister. Så att eh, hon eh, försöker bjuda in Folkpartiet och Centern. Och eh, i den här artikeln så... Ja, i ny, heter det, ursäkta. <kör> Jag fick något i halsen. Så uttalar sig också statsvetarprofessorn Marie Dämker. Hon säger så här, att bråka inbördes om hur man ska bemöta dessa partier gynnar bara Sverigedemokraterna. Och jag tycker att ordvalet inbördes är ganska intressant. Därför att inbördes inom, vad då? Inom etablissemanget. Bråkar riksdagspartierna med varandra så är det alltså inbördes när man har med Sverigedemokraterna att göra. Det förstärker bara bilden av att det är ett etablissemang mm. mot oss. Då. mot oss Ja, vi, mm. precis. Vi det är det alternativ som finns. Jag kan säga att det är ganska så korkat av de här etablerade partierna att börja göra upp framtiden om ett eventuellt riksdagsenträde för oss. Därför att det kommer ju folk att anta att kanske Centerpartiet och Folkpartiet börjar samarbeta med, med, med Socialdemokraterna och då kanske man väljer att istället lägga sin röst någon annanstans i och med att man en, den som röstar till exempel på Centerpartiet förutserar väl då att man lägger det på ett borgerligt parti kanske. Och då räknar man kanske inte med att den här borgerliga rösten då ska gå till, till Socialdemokraterna. Så att det är möjligt att de, kommer att, att de skulle förlora på, på den här ja, strategin som de har börjat lägga upp nu. Ja, det är ganska sannolikt. Och om man tittar på reaktionerna i media, till exempel Helsingborgs Dagblad, där står det Mona Salins självmål. Vem i sitt eget lag vill Mona Salin byta ut om hon skulle regera med Folkpartiet och Centerpartiet? För kompromissviljan finns väl. Eh, att, eh, kanske måste man då utesluta Vänsterpartiet. Och hur pass glada är eh, vänsterpartisterna av ett sånt utspel i så fall? Eh, det står också att utspel av den typ som Mona Salin gör handlar mer om partitaktik än om omsorg för regeringsfrågan. Såväl socialdemokraterna som borgerliga partier bör sluta upp med att av taktiska skäl ha ta förskott på valresultatet. Överlämna det åt väljarna. Först därefter går det att avgöra vilka partier som ska ta ansvar för att styra Sverige. Det stod alltså i Helsingborgs Dagblad. Jag har sett en hel del andra lokala tidningar. Dåligt alternativ Salin står att läsa i Örnsköldsviks Allihanda. Och i samma tidning Oseriösa Salin. Tidningen Östra Småland är rubriken Salins lekstuga. Och i Helsingborgs Dagblad, som jag sa, Salins självmål. Sörmlands Nyheter, de har en lite längre rubrik. Salin raggar precis innan sista dansen. Och i hela Gotland så stod det Salin är Sverigedemokraternas bästa partiledare. I Sydsvenskan var rubriken Högt spel, Salin. Och Skånska Dagbladet Övertaktiska måna. Hon sadlas verkligen ner av media. Hon betraktas med viss rest, rätt som ett sänke för sitt parti. Personligen så tror jag att hon inser att hon är körd som partiledare om hon inte vinner valet tillsammans med vänsterkartellen nästa höst. Eller om hon inte lyckas bli statsminister på något annat sätt och därför så agerar hon i desperation. Och den som agerar i desperation agerar sällan rationellt. Och Nya Värmlands tidning har konstaterat det att salintaktik gynnar Sverigedemokraterna. Det här är inget annat än en simpel partitaktik ägnat att splittra motståndarna och försäkra sig om ett långvarigt socialdemokratiskt maktinnehav, skriver man. Man skulle kunna tro att den partiledare som vore gladast om Sverigedemokraterna kom in i riksdagen vore, inte vore med Åkesson utan Mona Salin och att skälet till detta är enkelt med hjälp av Sverigedemokraterna så kan Socialdemokraterna försöka slå in en kil i den borgerliga alliansen och därmed förhoppningsvis kunna säkra ett långvarigt socialdemokratiskt maktinnehav, nästan lite konspirationsteoretiskt skrivet kan man säga mm -hmm. och i slutet av den här artikeln står det också att Mona Salina är uppenbart desperat och sätter sitt eget taktiserande före landets väl och ve, inte så konstigt att hennes siffror är i botten frågan är inte om Socialdemokraterna har gjort det en längre tid nu Satt sig eget, men det är nog framför landet. Framför landet, ja. ja, landet, ja. ja, ja. Jo, absolut. Men här, nu börjar det kanske bli ännu mer uppenbart mm. än tidigare. Mm. Riksdagen Schackmatt står i Göteborgsposten. Där står det också att det finns ingen anledning att försätta parlamentarismen ur spel. I slutet av artikeln står det att både till vänster och höger har det föreslagits att denna komplikation, alltså att Sverigedemokraterna kan bli bokmästare, ska undvikas genom att minoritetsblocket lovar att lägga ner sina röster i viktiga omröstningar. I praktiken innebär det att riksdagen skulle hemförlova sig under fyra år. Inte är väl Sverigedemokraterna värda ett dylikt undantagstillstånd. Nej, då är det mycket bättre att respektera valresultatet. Tillämpa parlamentarismen och låta eventuella invada Sverigedemokrater springa sig trötta i riksdagsutskotten. Ja, det är klart att de är tvungna att få det låta som att de inte gillar oss. Men att man ändå ska respektera valresultatet. Och det är väl en vettig... Eh, Mening. Ja, vi tar väl en första musikpaus och jag tror minst stannat att det blir med anledning av att det är kalla på måndag. Håll det godo. Ja, det här är Radio SD Sverige, demokraternas röst i stockholm här Radio på 88 MHz. Och det ni hörde var Marcia Carolus Rex. Och det är med anledning av att vi snart. Kommer in i slutet av november, 30 november, då vi hyllar minnet av Karl 12. Karl 12 han föddes den 17 juni 1682 och stupade den 30 november 1718. Jag skulle kunna börja med att säga också att när jag... Drar såna här historiska händelseförlopp så är det naturligtvis så att det är inte så väldigt enkelt att helt och hållet ge hundraprocentigt korrekta besked om vad som har hänt. Det är någonting som jag också har lärt mig i partiet. Även om jag har varit med i händelsernas centrum i partiet och sett vad som har hänt inifrån under flera år... Och så kanske jag då läser någon beskrivning som någon utomstående gör av ett händelseförlopp. Och jag märker att det där är ju helt felaktigt. Så ska jag försöka skriva något mer korrekt själv så inser jag att det är förbaskat svårt att göra allting helt korrekt även när man själv har varit inblandad i det hela. Och jag fick också en kommentar efter förra sändningen då jag kom in på Gustav Andra Adolf att jag till exempel försökte förklara hans krigföring med att just försvara protestantismen men det kanske inte låter helt hundraprocentigt rätt med tanke på att det katolska Frankrike sponsrade en del av Sveriges krigföring på den tiden så att ja, det finns väldigt mycket vinklingar och de som var med i hetluften på den här tiden hade säkert inte heller allting hundraprocentigt klart för sig men jag ska försöka komma in lite grann på varför vi minns Karl XII i alla fall. Han var som sagt kung av Sverige från 1697 fram till sin död 1718. Och jag hittade på Wikipedia Karl XII:s titel på svenska löd Vi, Karl med Guds nåde, Sveriges götes och vändes konung. Storförste till Finland. Hertig ute i Skåne, Estland, Livland, Karelen, Bremen, Verden, Stettin, Pommern, Kasuben och Vänden. Förste till Rygen. Herre över Ingemannland och Wismar. Så och fallsgreve vid Ren i Bayern. Samt till Julisch, Greve och Bergi Hertig. Greve till Valdens, Spanheim, Mark och Ravsburg. Och herre till Ravenstein. Han blev kung vid knappt 15 års ålder efter sin faders död den 5 april 1697. Redan vid tiden före hans pappas Karl den död försökte Danmark i hemlighet knyta förbindelser med Ryssland för att där vinna stöd mot Sverige. Och August den Starke, kung av Polen och kurförst av Saxen, han hade också vissa planer för erövring av Livland och hans förslag om ett anfallsförbund mot Sverige fann god jord i Köpenhamn och Moskva och delvis även i Berlin. Och under sommaren och hösten 1699 så förhandlades det i djupaste hemlighet mellan Danmark, Ryssland och Kung August. Och I februari år 1700 så angrep de saxiska trupperna Riga med närliggande befästningar. Och I mars samma år så inskred Kung Fredrik IV av Danmark mot hertigen av Holstein gottorp och därmed så hade då det stora nordiska kriget inlätts som skulle komma att vara ända fram till år 1721. Karl XII han, ja, ryckte naturligtvis ut i, för fostelandets försvar. Den 25 juli 1700 så genomfördes under hans personliga befäl en lyckad landstigning vid Humlebäck med 4300 man, Danmark alltså. Och svenskarna mötte svagt motstånd och hotet mot köpenhamn tvingade Fredrik den fjärde att eh, lyssna till eh, Karl XII:s krav. Karl XII som för övrigt också hade allierade i Storbritannien och eh, Holland. Och efter den här snabba framgången mot Danmark så eh, förbereddes en undsättningsexpedition till Livland. Men han nåddes också av underrättelsen att tsar Peter av Ryssland hade förklarat krig och börjat belägra Narva. han Karl XII fick då också den 6 oktober veta att Augusten starke av Polen och Saxen hade då upphävt sitt försök att belägra Riga så att Karl XII han skrev då till Narvas undersättning. Och vid ankomsten till trakten av Narva så, så gick han omedelbart till angrepp på de ryska linjerna. Det sägs att ryssarna också blev ganska överrumplade för att de tyckte först när de såg vilken liten styrka Karl XII kom med så trodde de att det kanske bara var förtrupper, spaningstrupper eller så men de gick omedelbart till anfall och då vann ju den svenskarna den 20 november en lysande seger i slaget vid Narva som är en av den svenska militärhistoriens allra största segrar och Ryktet av detta spreds genom Europa och alla slogs med häpnad av dessa nyheter. Sen att han då också hade lyckats tvinga danskarna ur kriget mot Sverige och som sagt slagit ryssarna vid Narva så vände han söderut för att göra upp med Saxen Polen och kung August den Starke. Han ville knäcka polackerna först, avsätta Kung August Starke och helst sätta in en marionettkung som kunde lyda den svenska kungen och att därefter med hjälp av polska trupper krossa Ryssland. På den här tiden så ansåg han nog också att Polen kanske av var en starkare fiende än Ryssland men det hade visat sig att det kanske inte var så då längre. Men det var i alla fall många olika slag och eh, stora segrar. Han slöt, lyckades tvinga till sig en fred i Warszawa år 1705, även om eh, kung August inte var besegrad ännu. Men år 1706 så marscherade han in i Saxen och eh, en ny saxisk-rysk herr anföll men eh, mötte ett gruvligt nederlag eh, mot den svenska armén. Och den andra freden som satte slut på fälttåget eh, så höjdes Karl XII upp till toppen av sin absoluta makt. Och freden slöts i Altranstedt år 1706. Och därefter så marscherade den nyförstärkta svenska armén ut ur saxen på väg österut och eh, mot Ryssland. Och han eh, ställde då i augusti 1707 en stor och nyvärvad välutrustad armé och skulle då knäcka Tsar Peter genom att gå ända mot Moskva ända till Moskva och ryssarna tillämpade då den brända jordens taktik man skövlade allt som kunde som den svenska armén kunde använda för att livnära sig, försökte ta död på alla djur troligtvis och allt annat ätbart och annat som man kunde utrusta sig med och på grund av enorma svårigheter, utmattning så gjorde man avstickare till Poltava. Och där skedde slaget i Poltava där Karl XII då förlorade ett slag för första gången i sitt liv. Efter det så, ja en hel del turer senare så slog sig Karl XII ner i bänder i Osmanska riket. Och levde där i sex år och han hoppades att det riket skulle gå i krig mot Ryssland. Vilket de också i viss mån gjorde och vann en del men kriget blev inte riktigt så långtgående som Karl XII hade hoppats. Sen för att komma då lite närmare slutet då, 1718. I slutet av oktober 1718 så var det dags att gå in i Norge mot upproriska normen. Och man gick då över gränsen och belägrade fästningen Fredriksten vid Fredrikshall. Och under kungens personliga ledning så skred belägringen snabbt framåt. Och Karl XII träffades mellan klockan 8 och 9 på kvällen söndagen den 30 november i en av de belägrandes löpgravar. Av en kula som genomborrade båda tinningarna och omedelbart medförde döden. Det var naturligtvis ett svårt slag 1718 i november som han dog. Men kriget pågick ju i ytterligare tre år efter det faktiskt. Så att det var ju inte slut med hans död. Dock så försvagade det Sverige ganska så avsevärt. I och med att hans, under hans ledning så var soldaternas moral alltid på topp. Vi gör som så att vi tar ytterligare en pausmelodi och det blir återigen med anledning av kalen XII, det blir den tonsatta versionen av Isaias Tegner, kalen 12, håll till godo. Se, nattens stjärnor blossa på graven länge sen och hundraårig mossa betäcker hjältens ben. Det härliga på jorden, förgängligt är dess lott, hans minne ut i Norden är snart en saga blått. Dock en till sagan lyssnar, det gamla sagoland, och dvärgalåten tystnar mot resen efterhand. En bor i Nordens lundar, den höga anden kvar, han är ej död, han blundar, hans blund ett sekel var. Böj svea knä vid griften, din största son göms där. Läs nötta minnesskriften, din hjältedikt hon är. Med blottat huvud stiger historien dit och lär. Och svenska äran viger sin segerfana där. Ja, vi hörde Karl XII av Isai Sängnerd tonsetta versionerna av de tre första verserna. Och jag avslutade med några avslutande rader. Ja, mm. eh, David, vi har skickat ut ett pressmeddelande som ja, vi kan ta. Ja, Måkeson, han vill ha svar här från Reinfeldt eh, om islamistisk eh, riksdagskandidat. Eh, med anledning av det uttalanden som fälls av den moderata riksdagskandidaten eh, Abderizak Waberi eh, vill också så att Fredrik Reinfeldt gör klart för <här> väljarna huruvida han anser att man kan företräda moderaterna i riksdagen och samtidigt hysa islamistiska värderingar. Eh, Abderizak Waberi blev nyligen nominerad som ett av Göteborgs moderaternas toppnamn till riksdagen. I en intervju med medlemsstidningen för Riksbundet för sexuell upplysning år 2006 gav Maberi, som är troende muslim, uttryck för islamistiska uppfattningar som att män bör ha särskilda juridiska rättigheter i förhållande till kvinnor. Att en man ska kunna ha fyra fruar, att kvinnor ska vara underordnade män och att en man bör ha rätt att slå en kvinna som varit otrogen. Sverigedemokraternas partiordförande Jim Okson vill nu att Fredrik Reinfeldt tydligt ska klargöra huruvida han anser att man kan företräda Moderaterna i riksdagen och samtidigt hysa dessa islamistiska värderingar. Att islamisterna i Sverige flyttar fram sina positioner med allianspartiernas hjälp tycker jag är mycket oroande. I förra varorörelsen kunde vi se hur Centerpartiet i Stockholm lyfte fram en riksdagskandidat som förespråkade införandet av sharia-lagar i Sverige. Och nu lanserar Moderaterna i Göteborg en toppkandidat med liknande uppfattningar. Med tanke på att statsminister Fredrik Reinfeldt under invarande innevarande mandatperiod har uttalat sitt stöd för muslimsk ritualslakt och dömt ut svenskheten som, citat, barbari, slutsitat, så det är inte särskilt förvånande att Moderaterna har kommit att framstå som ett alternativ för islamisterna. Det här är dock en fråga som engagerar många väljare och jag skulle därför vilja att Fredrik Reinfeldt tydligt klargör huruvida han anser att man kan företräda Moderaterna i riksdagen och samtidigt hysa islamistiska värderingar, säger Måkeson. Och det är väl ganska så intressant, får man väl säga. Ja, verkligen. Det mm. skulle vara intressant att få lite svar på de där frågorna. Mm. Ja, vi kommer kanske in på lite ekonomisk politik eller det som har hänt som berör det ekonomiska och lite i ganska stor utsträckning ekonomisk politik. Bland annat vattenfall har ju varit på tapeten en hel del de senaste veckorna. Onsdagen 25 november så bekräftade statsminister Fredrik Reinfeldt att det som folkpartiledaren Jan Björklund sagt en vecka tidigare att delar av vattenfall kan komma att säljas. Sverigedemokraterna har tidigare uttalat att vattenfall är av särskilt stor vikt för det svenska samhället och därför bör ha svenska staten som dominerande ägare. Där bolaget har fått stor uppmärksamhet, enligt TV4 så fanns det uppgifter om att Vattenfalls ledning planerade sälja ut bolagets elnät för att kunna investera i brittisk kärnkraft. Detta har dock förnekats av Vattenfall. Sen kom uppgifter om att hela koncernen hade pantsats i Tyskland. Men även detta dementerades av Vattenfalls ledning. Men de här händelserna och i kombination med regeringens reaktioner på dessa, det tycker jag tyder på ett bristande politiskt engagemang för ett av de viktigare statliga bolagen. Vattenfall som är helägt av svenska staten, det är Europas femte största elproducent och den största värmeproducenten. Och det står för 20% av elförsörjningen i Norden. Och bolagets elnät förser 850 000 svenska kunder med el. Det innebär att bolaget har viktiga samhällsfunktioner och är av politisk betydelse. Så fort alliansregeringen tillträtt efter valet 2006 så började man förbereda för utförsäljning av ett stort antal statliga bolag– Ivern att sälja ut var stort och omdömet var ganska dåligt får man lov att säga. Som exempel kan ju nämnas att Stockholmsbörsens ägare OMX som då ägdes till 6,6% av svenska staten var på väg att bli statsägd till 100% av någon av de muslimska diktaturstaterna Dubai eller Qatar. Men med tur snarare än skicklighet så nåddes till slut en någorlunda acceptabel lösning när amerikanska Nasdaq tog över. Men regeringens agerande i den här affären kan bara få betyget underkänt. Kanske hade vi lite tur igen när finanskrisen slog till så att regeringen tvingades att avbryta fortsatta utförsäljningar och därmed ges tid till lite eftertanke. Men när alliansregeringen nu öppnar för att ta in minoritetsägare i Vattenfall så finns det all anledning att följa utvecklingen med misstänksamhet. Vi har knappt tagit oss ur finanskrisen och regeringens utförsäljningsiver börjar redan göra sig påmind igen. För att återskapa förtroende så måste regeringen visa att man har tagit lärdom av tidigare misstag och agera med större omdöme så att vi inte behöver förlita oss till turen framöver. Sen har det också pratats en del om Saab Königsägg, årets mest osannolika affär. Königsäggs uppköp av Saab ser nu ut att gå i stöpet. Det var ytterst få bedömare som trodde att en liten sportbilstillverkare skulle kunna skapa lönsamhet i ett bolag som Saab särskilt inte med tanke på att även General Motors har misslyckats med det. Och därför spekulerades det ofta i att Königsegg kanske hade andra avsikter eller att någon av de kapitallägare som skymtade i bakgrunden skulle ha tvivelaktigt uppsåt. Men förhandlingarna fortgick och lån beviljades från Europeiska investeringsbanken och det mesta verkade gå Königseggs väg. När så chockbeskedet kom att affären inte blir av så ligger Sab ännu värre till än tidigare. Och debatten har redan dragit igång om vems felet är att den här situationen har uppkommit. Statsminister Fredrik Reinfeldt har kritiserat Königsegg och tycker att de borde ha förstått att förhandlingarna skulle bli utdragna och kostsamma. Jag personligen tycker lite grann att General Motors rimligtvis borde ha förstått att Königsegg skulle få svårt att ro den här affären i hamn med tanke på dess bristande erfarenhet. Men ändå så gick General Motors ut i pressen med storslagna pressmeddelanden, rubriker som Königsägg är vårt val, med Königsägg så kan Saab ha en framtid och så vidare. Man börjar ju undra om de hade något annat val överhuvudtaget. Oppositionen i riksdagen menar att regeringen borde pumpa in skattepengar i Saab så att verksamheten kan överleva. Och en viss poäng har de väl kanske i sitt resonemang, nämligen att regeringar i andra länder har vidtagit sådana åtgärder. När frågan är väldigt svår. För att generellt så brukar sånt innebära en kostsam konstgjord andning till verksamhet som ändå är dödsdömd. I det här fallet så är det dock fråga om en extraordinär situation som orsakats av en finanskris. Och då kan ju faktiskt även livsduliga verksamheter gå under. Avslutningsvis på det ekonomiska området så tänkte jag gå in lite på småsparande. Det är så att regeringen föreslår att revinstskatten på aktier och fonder ska avskaffas. Och istället så införs en schablonbeskattning på 1 eller två procent eller någonstans däremellan på hela kapitalet varje år. Och tanken är då att det ska bli enklare att deklarera och att öka rörligheten mellan fonder och aktier och därmed minska de så kallade inlåsningseffekterna. Dessvärre så kommer det här inte att gynna den som i decennier har sparat i exempelvis dyra Och Det beror ju på att sådana placeringar måste man först sälja och revinstskatt måste betalas innan man kan tillgodogöra sig fördelarna med de nu föreslagna förbättringarna. Så att inlåsningseffekten den kvarstår därmed. Sverigedemokraterna har uppfattningen att ett brett folkligt aktieägande är önskvärt. Det behövs regler som möjliggör kapitalrörlighet utan inlåsningseffekter. och Vidare behövs ett utökat direktägande i aktier snarare än den fondkapitalism som leder till att företag kontrolleras av fondförvaltare snarare än av dess ägare. De nu föreslagna reglerna kan vara ett steg i rätt riktning men en mer omfattande översyn av regelverket vore önskvärt. Kritiker brukar hävda att det skulle gynna de rika. Men det är knappast några storkapitalister som har sparat 500 kronor i månaden i fonder sedan 1985. Utan det är vanliga knegare. Detta om ekonomisk politik. Som vi hade att eh, prata om idag. Eh, vi brukar prata en hel del om invandringspolitik i Radio SD. Och eh, jag läste en artikel i Svenska Dagbladet alldeles... Eh, Idag faktiskt. Sju år står det. Så lång tid tar det från att en invandrare får uppehållstillstånd till dess att den samme har ett arbete. Om man tar mediantiden som riktmärke. Det är bara hälften av männen som har jobb efter fem år. Fått uppehållstillstånd så, och stannat här i fem år så har man alltså jobb, bara hälften av dem har jobb. Och för kvinnorna är bilden ännu dystrare. Efter fem år i Sverige står nästan två av tre invandrarkvinnor fortfarande utan arbete. Och för en stor del tycks arbetslivet aldrig komma närmare hur lång tid som än går. Omkring var fjärde invandrare har efter nio år i Sverige fortfarande inte hittat sitt första jobb. De uppgifterna förklarar varför professor Jan Ekberg nyligen i sin rapport Invandringen och de offentliga finanserna, en rapport till expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, kunde konstatera att invandringen har inneburit en belastning på svensk ekonomi de senaste decennierna. Och det tog vi också upp i en sändning här i Radio SD. Sju svåra år står det här i slutet av artikeln. Det är dyrt men främst inhumant. Regeringen måste gå längre och så vidare. Ja, att det är dyrt det har ju vi Sverigedemokrater mm. faktiskt sagt så länge vårt parti har existerat mm. och, Inhumant är det väl också? Jo, kan visst är se, det. Ja, mot, absolut. Både mot svenskar och mot äh, människor som invandrar, så att säga. Ja, vi borde kanske sprida budskapet lite bättre runt om till de länder som invandrarna kommer ifrån att det är inte så... Gräset är inte så grönt på den här sidan staketet heller. Nej. Eh, Jensli Andersson har också skrivit en artikel om eh, svensk invandrings- och integrationspolitik Nya studier sågar den politiken eh, Men jag tänkte att vi skulle ta en eh, kort eh, pausmelodi igen Det är med anledning av att det snart är advent Vi lyssnar på Loa Falkman, håll till godo Ja, det här är Radio SD, Sverige, Demokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz och det vi hörde var Loa Falkman när det lider mot jul. Jag nämnde innan musikpausen en artikel av Jens Lee Andersson Nya studier sågar svensk invandrings- och integrationspolitik. Den svenska invandrings- och integrationspolitiken kännetecknas av lätthet att söka asyl, erhålla medborgarskap och lika tillgång till det offentliga välfärdssystemet. Sverige tillhör vad statsvetenskapen kallar ett mångkulturellt samhällssystem till skillnad från länder som exempelvis Frankrike som ställer krav om kulturell anpassning till franska värderingar. En av Europas mest respektabla forskare som specialiserar sig på integrationsfrågor och mångkulturalism är holländske Rud Koopmans och i senaste numret av Journal of Ethnic and Migration Studies så har han publicerat en artikel som undersöker sambandet mellan mångkulturalism, välfärd och integration. Kopmans jämför åtta europeiska länder, Sverige, Belgien, Nederländerna, Schweiz, Österrike, Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Kopmans slutsats är alltså direkt motsatt den politiskt korrekta som menar att Sverige har Europas bästa integrationspolitik. Han definierar integration utifrån variablerna arbetsmarknad- Segregation och kriminalitet. Själva invandringspolitiken är i Coopmans studier undantaget utan han ser istället invandringspolitiken som en variabel till varför invandrare har svårt att få arbete i Sverige. Istället är det länder med assimilationspolitik och mindre omfattande välfärdsstat som lyckas bäst med integration av invandrare i samhället. Sverige är här ett skräckexempel med låga incitament att lära sig svenska språket och en generös välfärdsstat ger sämre fotfäste på arbetsmarknaden. Dessutom leder detta till ghettoisering och invandrare blir överrepresenterade för brottslighet. Kopmans menar dessutom att rätten till modersmålsundervisning och religiösa friskolor är direkt kontraproduktivt för anpassning till samhället. Invandrare ska anpassa sig innan de ska få stanna permanent och på så vis få tillgång till lika rättigheter. En annan rapport som belyser ämnet integration är Sergio Carrera och Anja Wiesbrocks rapport Civic Integration of Third Country Nationals. Rapporten visar på att EUs länder ställer allt högre krav på anpassning och integration för att invandrarna ska få stanna i landet. Sverige för med EU-måttmätt en extrem och kravlös politik. En förenklad slutsats är alltså att en sverigedemokratisk politik skulle innebära en EU-anpassning av integrationspolitiken. Det är tål att smakas på. För övrigt har det varit förvånansvärt tyst kring expertgruppen för studier i offentlig ekonomi och deras rapport om invandringens betydelse för de offentliga finanserna. Jan Ekberg, professor vid Växjö universitet, är författare till rapporten. Rapporten menar... På att sedan början av 90-talet har invandringen kostat mellan 1,5 och 2% av BNP. Vilket motsvarar ungefär 60 miljarder kronor årligen. Personligen tycker jag att det låter oerhört märkligt att kostnaderna skulle varit konstanta i 20 år. Samtidigt som antalet invandrare från icke-europeiska länder ökat dramatiskt. Personligen tror jag att kostnaderna är betydligt större än så. Skriver alltså Jens Leandersson. Mm. Ja, från det ena till det andra. Mm, jo, därför att idag är det nämligen så att Socialistiskt forum, de har öppet hus på ABF-huset. Och det är fri entré. Och där håller de då alla möjliga sorters eh, sådana här eh, ja, föredrag då. Och eh, jag tittade på ett idag nämligen. Eh, det handlar då om att ta, ta debatten med Sverigedemokraterna. Och eh, det är så att Anna-Lena Lodenius och Mats Wingborg, de har ju skrivit en bok eh, som heter då Slaget om svenskheten. så de skulle då diskutera. Då, man skulle diskutera framförallt då. Sverigedemokraternas politik. Och ideologi då. I ett då, i ett inspirerande seminarium. Och det skulle vara möjligt då. För de här åhörarna att få ställa frågor efteråt. Men tyvärr så var det så att. Anna-Lena Lodénius kunde ju inte komma dit. För hon hade drabbats av sjukdom då, då. Så att det var ju Mats Ringborg då. Som, som var höll det där. Föredraget. Ensam då, då. Och eh, ja, men var ju genast inne på partiets förflutna Och ville hävda att partiet hade ja, konst, konstig bakgrund och så vidare Alltså vi Sverigedemokraterna då Med konstiga krafter och sådär Och eh, ja, det kan vi väl direkt säga att eh, det är väl inte riktigt sant Därför att eh, partiet bildades av vanliga helt vanliga människor eh, Som tyckte att eh, ja, samhället eh, inte riktigt såg rätt till ut så att säga Precis som alla andra partier, sådas. Mm. På det sättet. så var de inne på det här med att det skulle vara rasistisk politik och att vi skulle ha en främlingsfientlig ideologi och att vi vill då skapa motsättningar mellan människor i Sverige att det är vårt mål då så att säga men det här så kallade rasbiologiska institutet som bildades i början av förra seklet det var ju bildat av framförallt socialdemokraterna och Ja, det var väl bondeförbundet var väl inblandade där också på kön. Mm. Det som fortfarande finns kvar idag i Uppsala. Ja, det finns väl rester kvar i fall, Där man då undersökte olika folkslag då och jämförde, mätte olika ben, storlekar, storlekar på kranier och så vidare bland annat. Det är Socialdemokraterna som ligger bakom det så det känns lite grann som att de vill anklaga oss för någonting som de själva har hållit på, på med en gång i tiden. Så, ja, i vår politik ja. så har det aldrig funnits någon rasism eller så främlingsfäntighet heller. Det är bara att läsa alla program vi någonsin har haft. Det finns ja, inget ing, inte ett spår. Men de länder hävdar att vi för någon slags, att vi vill föra någon slags liknande politik åt det hållet. Och eh, samtidigt så, så har man skapat ett samhälle med massa motsättningar och med gigantisk arbetslöshet. Och det är det, det, det är som vi vill motverka. De använde sin egen historia, nästan anklagar oss för att ha, ha haft den. Sen var han inne på det här med att vi då har velat, velat städa inom partiet. och händer att Han nämnde då att ja, 1990 då så hade vi sagt då att ja, nu, nu har vi städat och fått bort de här gamla så kallade bruna krafterna. Då sen, men att man hela tiden då har pratat för var, var 50 år ungefär att ja, men nu, nu är de gamla krafterna borta och så vidare. Nu, nu har vi städat. Men Ja, nej, det, det, det är väl inte riktigt sant. Och eh, sen så menar han på då att det här med städning då inom partiet att eh, det här med adoption, vi hade ju ett förbud då mot utom-europeiska adoptioner en gång i tiden, det togs bort för att det var så pass många människor som anklagade oss för att vara ett rasistiskt parti då. Men han menar på att de har man tagit bort för att man vill städa upp inom partiet men man får ju samtidigt säga då att eh, de personerna som, som röstade ner det här förslaget, det var väl en majoritet av personer som själva kanske inte är adopterade i utlandet. Så att, i, i, eller från, utom från Europa då. Så att eh, man kan ju fråga vad så att säga, personer i, inom vårt parti som själva då är adopterade från till exempel ja, Indien eller Kina eller Sydkorea. Mm. Vad de säger. Det är säkert många där som säger att. Eller jag har hört själva att många tycker att man har tagit ifrån folk sin egen identitet genom att ge adoptera folk när ja. man inte känner igen sig hos sina föräldrar. Så att, ja, vi är inte direkt positiva till uh, utomeuropeiska adoptioner, men uh, vi har som sagt tagit bort uh, mm. förbudet. Ja. Jo, det ska finnas uh, så att säga möjlighet att välja själv. Då, att det är alldeles för att staten klämpa in och lägger sig för mycket? Kanske. Ja, det finns ju faktiskt barn att adoptera på betydligt närmare håll. Och mm. Vad är det för fel på dem kan man fråga sig. Det kan man Jag jämför den också med andra partier i Europa och menar på att ja Sverigedemokraterna de har ju så att säga, vuxit upp på egen maskin så att säga, med andra partier som till exempel Främskrittspartiet i Norge då, som kanske började som mer eller Dansk Folkeparti de började mer som borgerliga partier. Sen så har det här med invandringen kommit upp senare så att säga. Och då har man blivit ett, som han kallar då, främlingsfientligt parti. Vi skulle väl hävda att det hade de invandringspolitiskt, alltså invandringskritiska partier. Sen menar han på att vi vill hävda att den svenska kulturen är någonting som är konstant. Någonting som är statiskt. Och att den perfekta svenska kulturen hade vi någon gång kanske på 50-talet eller tidigare. Och det är ingenting som förändras överhuvudtaget. Och att han blev syn några på vad som är svenskt. Och han, han menar på också att det var något gammalt unket så att säga. Men det är väl inte riktigt så vi ser på det. Utan vi ser väl mer som att på 50-talet och på ja, 60-talet kanske så var det väl inte lika vanligt. Att det stod, stod i tidningarna om mord och, och våldtäkter och låna och så vidare. Va? Och om det gjorde det överhuvudtaget så var det väl kanske på första sidan. Det var... Ett mord idag, det sker, sker ju i princip varje vecka mord i Sverige idag. Men på den tiden så var det någonting stort. Så att, vi vill ju hävda att samhällsklimatet har förändrats väldigt mycket. Jag ja. minns kanske allt för mycket med kulturen. Sen har vi aldrig uttalat oss i negativa ordalag om utveckling. Självklart utvecklas samhället och självklart så justeras ju beteendemönster och ju kultur över tiden. Det har vi aldrig någonsin förnekat och det... Inget vi vill ändra på heller. Nej, nej. Sen kommer man också även in på det här med att våra sympatisörer framförallt är lågutbildade. Och då kan man ju undra sig, vad det för fel på och vara lågutbildade. För det finns som att man anklagar människor för att vara lågutbildade. Socialdemokraterna och socialisterna de har väl alltid försökt att värna om människor som med lägre inkomst och kanske lågutbildade framförallt. Jag vill mena att just nu är inkomst så brukar de faktiskt säga att våra väljare är förvisso lågutbildade men tjänar det ganska hyggligt ändå. <laughs> ja det är konstigt. Så, så att de kan inte vara dumma i alla fall Nej precis, när vi gjorts medlemsundersökningar som visar på att vi ligger bland åtminstone medlemmar då så ligger vi ganska så åt, mer, Det normala hållet att säga Bortsett kanske från Moderaterna som ligger något Högre kanske då, När det gäller utbildning eh, Sen pratar man också om hur man ska motverka SD Vad var ju det det hela gick upp på då och han menar på att det gör man genom fackföreningarna, man måste informera de här personerna, lågutbildade människorna och sympatisörerna genom fackföreningarna och vi har väl fått se det många av våra medlemmar, hur man genom fackföreningarna har, genom uteslutningar så att säga, uteslutningsklubban har väl talat haft sitt egna talas i tydliga språk kan man väl säga och så vidare och hur facket aldrig ställer upp på, på, på medlemmar som då är aktivt och uttalade demokrater. Mm. Eh, men slutsatsen av det här i alla fall som, som jag kan dra Det är väl det att eh, det inte alls är så att vi vill försöka eh, Skapa klyftor mellan människor eh, i samhället Eller se att vissa människor tillhör vissa folk Och därför ska de inte ha vissa rättigheter och så vidare Utan eh, så här är det ju att eh, våldtäkter och utanförskap och upploppsstämningar Det är orsaken till att vi existerar och vi vill minska vi vill förändra situationen som den ser ut idag. Sen om vi vill gå tillbaka till samhället som som på 50-talet, det kan man ju diskutera, men det är ingenting som vi direkt har gått ut med i våra partiprogram utan vi vill motverka de motsättningar som vi har idag. Precis. Ja, det här är som sagt Radio SD, Demokraternas röst i Stockholms nära radioprogram Tiden börjar lida mot sitt slut. Ni som vill kontakta partiet får gärna skriva till Demokraterna, box 20085. 104 60 Stockholm. Kan ringa också partikansliet på 08 50 00 00 50. Och gå gärna in på våra hemsidor www.sverigedemokraterna.se. Det börjar närma sig advent och vi avslutar som vanligt med lite musik. Eh, till advent så tänder vi som vanligt ett ljus. Ha det så bra till nästa vecka, då hörs vi igen. Mm. Hej då! Med båda är